السلام عليك يا, يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ردعك ربك وما قلا ولا الآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدد u ime Allaha samim osnov samostno. Tako mi jutra i noći kada se utiša, gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznio. Ona svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta, no gospodar tvoj će tebi sigurno dati pa će zadovoljan biti. Zar nisi siroće bio kad je on utočište pružio i za pravu vjeru nisi znao kad je napravio put utu putio i siroma si bio kad je imućnim učinio. Zato siroči ne ucvili, a naprosiaka ne podvikni i obladodati gospodara svoga kalbi. Istvim ne reka uznišanje Allah. Auzubillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Alhamdulillahirrahmanirrahim. Vassalatu vassalamu ala seyyidina al-animeena al-Muhabbak. As-saladu alihi wa sahbihi ajma'inu. Allahumma na imanana illa ba' alamtena ibnaka alim wa fakim Allahumma alimna ha' alamfa'lana ba' alamtena uzidna ibnja alim Zavala dragom gospodalu na njegovim neizmijenim blagodatima Hvala dragom gospodalu koji nas je počastio Da u mjesecu Ramazan se njemo da i postimo mjesec Ramazan Gospodal naš mi nemamo znanje osim onoga kojem si nas poučio, pa molimo, pouči nas onome što će nam koristiti na oba svijeta. Amin. Svjedočim da nema drugoga Boga, osim jednog jedinog, uzvišeno gospodare, svjedočim da je Mohamed posljednji vržan odslednji. Molim dragog gospodara da imenim vama ovo svjedočanstvo, ovaj šahadet, čuva tako što će nas počastiti, da ga živimo u svojim životima, a da u prenutku preseljenja sa ovoga svijeta naše posljednje riječi upravo budu ašnjama amdara ilana illallah ašnjama amdara draga braćo i poštovanje seste Hvala Allah dani Ramazana su nas oplemena vidi se na insanu da razmišlja koliko je spreman i koliko je spremna radi Allah ostaviti dok čovjek nije radi gospodara spreman ostaviti jednako kako treba biti spreman radi gospodara učiniti čovjek je u progledu ostavili smo jelo ostavili smo pići ostavili smo one naše tjelesne potrebe da bi kazali svojim poštikom da se odazivamo u gospodaru i prošli put mislim da sam spominjao hadis, a hoću da nas obradujem sa njim ako je Boži poslanji sa lalaba ali rekao Da ona osoba koja je jedan dan Ramazana, ona osoba koja je jedan dan Ramazana ne bude postila. Bez opravdanja, bolesti ili opravdanja. Kada bi do sudnjega dana ta osoba postila, ne bi na nadoknenla ta jedan dan. Ona je koji jedan dan bude mrsila. Kad bi do sudnjeg dana postio svaki život, svaki dan svoga života ne bi nadoknena. Jednako tako, braćo sestre, Radujemo se što nas je Allah počastio da smo mi postili ovaj dan. Kao da smo do sudnjega dana postili. Jer da nas je Allah poživio do sudnjega dana, svaki rabazan, miri se njemu odazva. Na samom početku, onako kako smo mi običajeni, sjetimo se, pratimo Milidomu imama Buharije i današnji hadis je iz njegove hadijske stirke koju ćemo, ako mogu da pročitati, Zamolimo gospodara da se njemu smiluje, aj da se i nama smiluje tako što ćemo učiti ono znanje koje je za nas korisno. I daj velika je taj pa činjiv ibadeta koji je specifikum posebnost mjeseca Ramazana. Vi znate da je post centralni ibadet mjeseca Ramazana. I u ovim danima kada, hvala Allahu, imamo vremena da razlišljamo koliko nam je Allah dao. Koliko nas je Allah počastio. Koliko imam Koliko, za razliku od mnogih ljudi, uživamo u blagodatima. Kaže jedan alim došao sam kod čeljeka koji je bio vaske. I bio je totalno nepokretio. Kaže, ušao sam kod njega. I rekao, kaže, kako si, brate? I on je onda rekao, alhamdulillah, ali se počeo žaliti. A oko njega, njegova supruga, njegova djeca, hizmete ga, polažu ga. Kaže, kada sam vidio da se žali, kaže njemu, bolam, brate, kako je ona mi, ko njema krova na glavu. Kako je onome ko nema zalogaja da stavi u ustu? Kako je onome ko nema nikoga da, ga, da mu pomogne, da ga pohizmeti? Kaže, kada sam izlazi opet ga pitam, kako si vratni? Kaže, hvala Allahu dobro. Kada bi ga posle toga pitali, kako si? Kaže, govorio bi, alhamdulillah, dobro sam. Kako li je onome ko nema krova nad tlalu? Kako li je onome ko nema zalogaja da svoju kičmu ispravim? kako li onome ko nema nikoga nikoga da mu, da mu pohizmeti da mu čašu vode da mu doda hadis koji sam odabrao za večera supramo govori o postu i kada bi ljudi znali koja je prijetnost posta jedini badet vidjet ćete u ovom je hadisu za koji gospodar kaže on je bol kaže od nebu u rejre radi Allah mu Resulullah s.a.v. reka kaže uzvišeni Allah kao Allahu ta'ala ovo je hadisi put si gdje su riječi od Božije poslanika a značenje od uzvišenog gospodana kaže Kullu ibn svako dijelo čovjek pripada njem tvoj namaz, namaz je tvoj sadaka koju redovno četvrtko donosimo to je tvoje, to je tvoj argument pod Allaha da cijeliš ono što ti je on dao svako djelo čovjekovo pripada njemu, ilasijam, osim posta, fe inne u lio ene ečzin kaže gospodar, post je moj, post je moj, i ja za njega nagrađujem, ja za njega nagrađujem, kaže, dan je Boži poslanik, uzvišen je Allah, kaže, osijam u džunetu, zaista je post, zaista je post štid, i kad čovjek posti, kad Ostavi svoje tijelo, sviješću o Allahu, ostavi hranu i piće, kada voda ulicom, tako im je Allahom, kao da ne gleda onim očima koji gleda kad je sil. Potpuno drugi oči, potpuno drugačije razumijeva život oko sebi. Rekom irsa, ko da nisi ti, ko si izvan sebe.. Alalao. Allah daje posebno stanje. I zato je post šta? šti Zašto? Štitite da ne gledaš dunjalu onako kako šetan hoće da ga gledaš. Kaže, darim, kaže Boži poslanik, pa kada je dan, kada je jedan od vas posti. Dakle, može biti u Ramazanu kada je post obavezan. Može biti izvan Ramazana, kada je post fila ili možda čak obavezan. Kada je post obavezan mimo Ramazani? Kada? Ima nekoliko slučajevo. Kada, na, odlično, kada hoćeš da napostiš dan koji možda nije spostio. Ima li još nekada? Kada? A, ne do gokefaret. Dva mjeseca uzastopno čovjek mora postiti kada se ubije čovjeka. Još ima? A, bravo, kad se zakljuješ pa imaš obavezu. Dalje? Ima i zadlje. Strasti. Šta? bravo, bravo, odlično u Buharije, nedavno sam istraživo jedina, jedino u hadisima su, la, sal, la, olisalem, samo na jednom mjestu se spominje riječ omladina samo jednom, riječ omladina kao omladina znate u kojem hadisu, upravo u ovom koju naš brat spominu o skupino mladića, o omladinu ko od vas da se oženi neka to učini, zašto? jer u čovjeku imaju potrebe koje ga poti gdje ne treba Iako je on okljeni u halal, on ne ga vode dobro. Ali ako ne može, šta? Ovo što naš brat kaže. Kaže Boži poslanji. Fa ako ne može da se oženi, jul ili ljuda, ta lehi vislijan, neka se što više posti. To mu je zaštita. Zaštita od strasti. Još jedan ima slučaj kad je postao bavest. Nima neko da zna. Fino je nam rojali. Od 5, 6, 5, 6, 6, 6. Kojak. Kada prekinje post, da file obaveza mu je dana dokle, bravo. Ima još nešto. Kada se čovjek zarekni, ako mi Allah danje, to i to, postiću. Da, je l' tako? To je takozvani zadet i post i on je obaveza da se da se da osoba tada posti. Kaže božiji poslanici, kaže uzvišani Allah, pa kada je dan posta jednoga od vas, sada repete, neka se neka ne, ne govori ono što je ružno, neka ne govori ružna riječ. I zato, ružna riječ braćoj i sestre, ne pokvali poslije. Al umani vrijednost tog stanja koje hoćeš te imaš. Ti stada u posljednom stanju, nemoj govoriti oni je spali koje će ti pokvariti stanje. Kaže Boži poslanji i kaže Allah, I neka, i neka se ne sađa sa ljudima. Fa ahad, pa ako ga neko uvijedi, kaže mu ružnu riječi am qatalam yadi kanafani fanyatul nimeru tsaiaka neka mu kaže ja sam čovjek koji posjedim subhanallah daniye walli nafsu muhammedin učio je život muhammedu kaže bozhi poslanik je ovo naša mjedila I mjerila koja nam gospodan daje Ako poslušaš mjerila koja meni tebi Allah daje Budeš sretan To je onaj koji često navodim Kada su dvojica ljudi prošla pred Resulullah Pa kaže Resulullah šta kažete za ovoga U kaže ovaj kaže ugledan On kada govori šuti se Kada zaprosi djevojku mi kažemo udaj se. Kaže Boži poslanjnik u red. Dolazi drugi čovjek Nije ugledan kod Kaže šta kažete za ovoga Kaže ovaj kada priča šta ne treba ga slušati. Kada dođe, ne treba ga počastiti. Kada bi ga djevojka neka imala za prosca kaže, mi bi joj rekli, nemoj se udat, nije od kakva. Tada je moži i poslanik sallallahu alihi vselem rekao, tako mi je Laha, jedan ovaj, drugi, kojeg ste spomenuli da je dakav, niti ga trebaš saslušati, niti ga trebaš ugostiti, niti se za njega treba udati djevojka, tako mi je Laha, ovaj jedan, bolji je u Dunjalu ka puno godih prvi. To je pitanje mjerila Jer ovaj je skroman, česti, fi, ovaj drugi je oho, uvišten. Kaže, Boži poslanji, salallahu alaihi wasalam, tako mi ono ga u čio je ruci Muhammedov život zaista je onaj zadar iz usta postać, a on nije ni malo, ni malo prijatno. Čak djeca zagriniš, djeta, uh, kaže, bavo, jel ne? Nije, nije baš, kaže, bogom još jednom zuga Nije, nije miris baš koji je nama ljudima nije prijat ali kaže gospodar jer je radi njega čovjek ostavio jelo i piće kaže gospodar tako mi onoga kaže Boži poslanik Allahu je draži miris iz usta postača od mirisa miska e sada dolazimo do onoga jer evo približava se je vina i htarena dolazimo do onoga što ćemo večera sa kopog da probati da praktično primijenimo. Kaže uzvišeni gospodar u Alisa i Miferhatan zaista onaj ko posti ima dvije dvije radosti. Jefrahumma ovdje će imati u potpunosti. Postan će imati dvije radosti. Ovdje tije radosti će imati u potpunosti. Kaže prva je Iza Eftara. U trenutku kada kada prekine svoj post, kada završi dan, ispostni dan, u tom trenutku ima radost. Kaže Ulema, između ostalo, da je ta radost, da se u tom trenutku, evo mi ćemo, uskoro ima taj trenutak. Da Allah ne odbija tog koju ti ja uputim. Tada kad zamolimo Allah, dan smo ispostili, hvala Allah, obavili namaze, učili Kur'an, družili se sa čestitim ljudima, očili nam u kabelu. Imamo sada, ako da priliku, u trenutku kada prekinamo post, završavamo sa postom dana, tada imamo radost. A to je da nam se dovala odbija. I kaže, druga je radost i ovo je i ovo je posebna radost. Nju ima samo onaj ko posti. Kaže Ida eftare farahun, wa ida letija rabbehu farahun visovini. Kaže, ima radost kada omrsi i se prekinje, završi post i ima radost kada se susretni ako Bog da sa svojim gospodarnim. Draga, vraće i sestri, onako kako je iskrenost, tajna između mene i Allaha je Allah, želešatno. Allah jedini zna da li smo mi iskreni. Post je takav ibadet da čovjek ne zna šta mu je gospodar primio šta mi. Zato je između tebe i njega jesu li danas postio. To je ibadet, to je robovanje gdje nema pretvaranja. Onaj ko posti iskreno radi gospodara, ima posebnu radost kada se sa njim susretni. Zašto? Vratimo se onome što mi jesmo. Čovjek je stvoren slavi. Trebamo da bi živio i vazbu, i jelo, i piće. Bez toga ne možem. Allah, dragi, nije ti kazao, nemoj, nemoj disat, kazao ti je, u ovome periodu dana, radi mene, ostavi ranu i piće. I blagovi blagoli onome, blagoli onome koje je postio mjesec Ramazana. Taj insan ima tije radosti. Mi ćemo kogog nam učiti večeras dobu i zamoliti Allah da nam primi najbolji. Zamoliti Allah da nas počasti da do kraja Ramazana budemo ustrajni u dobru prečinu. I posebno ova zadnja trećina, zamolio bih vas. mi imamo danas evo, u islamskom svijetu situaciju da nam je svaka noć ne parna. Zašto? Zato što su u Saudiji počeli postiti nakon nas. Tako da nam je svaka noć ne pada. Kada je kod nas padna, kod njih je napada. Ne pada, a je kod nas ne pada, kod njih je padna. Obrud, suhana. Do kraja namazanovi, sedam dana kako je ostalo, nastojimo tražiti leletu tada. Jer je Boži i poslanijih rekao, onaj ko promedje tu noću i badetu, u nastojanju da Allah bude sa njim zadovoljan i da dobije nagradu od Allaha Sve grijeha što ima, Allah će mu oprastiti. Lele tul kader je posebna noć. Mi ne znamo koja je to, ali hoću da znate da je ulema istraživala zašto vam je sakrivena noć kader. Znate li između ostalog što kažu, zbog čega nam je sakrivena noć kader? Kažu kada je Resulullah izašao da kaže muslimanima koja je noć kader. Je to 25, je 23, je 27, je 29? Kaže, dvojica muslimana su se poslađala. Dvojica muslimana su se posvađala I bereke te noći mi sada moramo da tražimo, jer su se dva muslimana poslađala. Čuvajte se, posebno se čuvajte, da se nije između sebe je svađalo. Previše mi imamo neprijatelja da bi jedni drugi ima neprijatelji bili. Čuvajte se toga. Hvala Allahu. Ta noć je, evo u sadljoj trećini, u nepatnjoj, svatko večer, učimo dologu. Rasulullaha sallallahu aleyhi sallam naučimo je, hvala Allahu, vi ste svi pismeni, kompjuterski pismeni Allahumma inne ka'afuvu tuhibbu l'afu'a fa'afu'a kaže Hazretja Iša ako bi Boži poslaniće dočekala tu noć, ne pande noć šta da kaže mu tu noć reci, ova Iša gospodar moj inne ka'afuvu, ti si onaj koji imate imena Allah imate ka'afuvu, onaj koji oprašta ali ovdje je upotrebena riječ afu, onaj koji sve grijehe piše onaj ko hoće novu stranicu koga je stiv nekih stvari koju čini u životu u toj noći molim gospodaru ti si onaj koji mnogo praštaš voliš da se prašta pa ti nam oprosti učimo tu do posebno vas podsjećam je halka hadisa i među ostalog u nama svima odga ja Edep sa Božijim poslanikom, salalavale im sa, lijepo ponašalje prema njemu. Jedan jaskav došao kod Božije poslanika i pitao ga koliko Božijim poslanik će na tebe salavate da danosim. Kaže, koliko hoćeš? Pa kaže, hoću li trećinu? Kaže, može trećinu, ako povećaš poljeti. Pa kaže, hoću polovinu, Kaže, ako povećaš poljeti. Kaže, hoću li dvije trećine? Kaže, ako povećaš poljeti kaže, ova aslav, Allahom poslaniće, onda će sva moja doba biti kroz salavate i salave nad tebi. Kaže, onda ćeš dvije stvari dobi. Tukfa, epuke, sve briga što imaš, Allah će riješit za tebi. I drugo, oprostit će se sigrijez. Ako bi mogli, ako Bog da u ovim noćima sebe i vas potičem, ove dvije dome, prvo dom koji je poslanik povučio nazretja i išu, gospodaru moj, ti si onaj koji mnogo praštaš voliš da se prašta, pa uprosti me. I drugo, salavate na poslanika salallahu alayhi wa sallam. Moliti Allaha salavatom i salamom da nam ovo, ovo dati što je poslanik omećao, da neće imati briga onaj koji stavno salavate uči i da će sa kubog da uprostiti gdje onome i ono po salavate uči. Ono što sebe i vas pocijećam jeste upravo to. Draga braća i sestre, hvala dragom Allahu, imamo priliku da se družimo. Imamo priliku da budnemo na ovim mjestima. Ako Bog da, ako Bog da večeras ima jedno malo iznenađenje. Dječata na kopiju devojavi su napravila neke kolači i njihova je želja da te kolače prodaju i da sav prihod od toga ide za našu braću, za djecu u Siriji. I on će to ako godadat. Svi koji su u stanju financijski, da kupe taj kolač, da odnesu u kući, da neko nekome na čaši kažu, salam alejk, ramazan je mjesec, pa evo mi častimo onaj kolačima, onaj nakon ihtara, kako god hoće, da on pojede. Ja sam namjerno rekao da drugi pojede. Ima ljudi koji, ako mu da i kolač u svihtar, pa da ne pute da je pojel dva, bit će mu puno, bože. Kome je puno dva kolača, može podijeliti. Znate, ne imamo također za ovaj, ovu povratničku, povratničku mi skupljamo ako Bog da, i to ćemo raditi u zalavu pomožda u tog dobro ako Bog da ustrajem večeras, imat ćemo ako Bog da druženje od 1 do 2 ovdje u Davačko, Samo jedan moj povede. student klanjaće ročni namaz, ja će malo ubrati, 15 Temučka. knuta 20, imat ćemo jedan kraći ders, zajedno ćemo se društvo 1 do 2, svi koji imaju bolje da ostanu na seboru, obezbijeđeni i u ovdje, tako da ne moraju žuliti kući mogu, ako mogu da ostate društice do svevora, na mukabelu klanjati sava, ako mogu da je na mukabelu sava skotić nakon toga kako, kako želi. Ja molim na vlad za rašanom da ovo što smo večeras čuli bude porisno i da bude argumentom. Nama je na argument protiv nas. Sada ćemo, ako da bi zadnjih pijet minuta proučiti dobu da nas gospodara, ako da ovim ureduncima, da nam se odstavljaju ovi apave da podijeli kurme da se možemo, ko Bog, da možemo prekrimi post kada nastupi vijek. Euzubillah ima šeitva do rađim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ima tefa, vassalatu vassalamu, ala seyyidin, ala mustata, ala armih iho, sahbih iho, ala vata, ala. Gospodar, naš počasti nasa nemoj nas ponist. Gospodar, našo prosti na vijek nemoj Gospodar, naš molimo te milost tvoju pa nas ne prepusti same sebi nikoliko tretajog. Gospodar, naš najvećim te imenom molimo što časti nas dženetom i svakim tijelom koje približava dženetu. Gospodar, naš točuvaj nas sve od materije svakoga tijela koje približava vati. Amen. Gospodar, naš svimu nam se na zemlji. Gospodar, naš svimu nam se ispod zemlji. Amen. Gospodar, naš stimo nam se kada budemo proživljeni iz kabura naših. Gospodar, naš počasti nas da vladu svoju provedenu u pokvornosti tebi. Gospodar, naš počasti nas da oči svoje čuvamo od haramu. Gospodar, naš počasti nas da naše ruke čine i rade samo ono što je dobro za nas. Amin. Gospodar, naš počasti nas koristim znanjem i zaštiti nas od neznanja. Gospodar, naš volimo te svako dobro koje od tebe je volio tvoj milijenik Muhammed. Amin. Gospodar, naš zaštiti nas od svakoga slav kojeg je kod tebe zaštitu tražio tvoj milijenik Muhammed. Amin. Gospodar, neka godina bude godina nara eh, ci teme, ehm? non volimo da viuto mi odiova imamo Gospodar, počasti nas da tebi pozivam Gospodar, počasti nas da o tebi lijepo pričam Gospodar, počastna nas da o tebi lijepo mišljenje imam Gospodar, počasti nas da tebi budemo zahvalni rogu Gospodar, počasti za da budemo strpli i u životnim izvušenima Gospodar, naš pomozi umed Muhamada na svakome mjestu Gospodar, naš stinuvi se umed Muhamada na svakome mjestu Gospodar, naš zadjiti nevine muslimani i muslimanke na svakome mjestu Gospodar, naš počasti nas da pomažemo muslimani Gospodar, počasti nas da pomažemo pravednie protiv nepravedni. Gospodaru, pokozi nas da srušimo nepravedni koji vladaju u Osmanima. Gospodaru, neka nas vodi najmudri među nama, neka nas ne vodi najmudri među nama. Amen. Gospodaru Bože, neka naša srca obudi. Gospodaru, naš počasti nas da naše potomstvo namazobadne. Gospodaru, počasti na oženjene i neudate da se hrili oženjeni i neudani. Gospodaru te, da imamo hrili bračne drugove koji će zajedno sa nama tebi spominjati. Gospodaru, počasti nas da se u našim u kućama Kur'an Tvoj uči. Amin. Gospodar, počasti nas da se u kućama našim ime Tvoga miljenika spominji. Gospodar, počasti nas da salavarbe i salame donosimo na Tvoga miljenika. Gospodar, neka nam najdraži dan budi dan kada ćemo se sad u ovom susresti. Amin. Gospodar, sve prolazi, samo Ti ostaješ, molimo Te da ostanu naša dobra vjela. Gospodar, neka ona budu iskrena radi Tebi. Amin. Gospodar, počasti nas iskrenošću i sačuvaj nas lice mjesta. Gospodar, molimo Te da dražimo korisno znanje u Ramazanu i izvan časti nas sveha ili čestitim društvom. Sačuvaj nas od Božega društva. Gospodar, sačuvaj nas od kukavica i škrtica. Ajde. Gospodar, sačuvaj nas od kukavičluka i škrtost. Ajde. Volimo te, gospodaru, popravi naš Allah, naše ponašanje. Ajde. Gospodar, počasti nas da volimo sve muslimane iskreno iz dubine naših srca. Ajde. Gospodar, naš počasti naše jezike da o muslimanima samo dobro govori. Ajde. Gospodar, naš počasti nas da prema svim ljudima pravedi ljudima. Gospodar, sačuvaj nas, laži, volimo te, najve Ne ima drugoga Boga osim tebe i svjedočimo da je Mohamed posljednji Boži poslani. Gospodar, čuva nam ovo svjedočenje i vrati nam ga kada nam najviše bude trebalo. Gospodar, molimo te da prestavimo sa tim svjedočanstvom. Gospodar, počasti nas da u trenucima kada imamo snage da tebe zboginjemo. Da za dobro mi ti slama radimo. Gospodar, počasti nas svaki dobro bi sačuvan na svakoga zlatma. Gospodar, neka nam voredice naše robo zloči u Gospodar brat oni članovi naše porodice koji misle u vjeru i rad i vjerati u vjeru naših napora i truda. Gospodar najvećim imenom Bog ima neka ova godina bude i godina plodatka te tebi. Amen. Gospodar hoće mnogo različitih seskih godina. Amen. Najlećim timenom molimo zaštiti nas od svakoga zla. Čuvaj nam blagodati gospodaru tako što će nas počastiti da na tebi zahvalni kod je. Blagodat se čuva tako što se na treba biti zahvalan pa te molimo da budemo zahvalni rogovi tvoji. Najlećim timenom molimo gospodaru u ovom je trenutku Prije savoga, akšanskog je znana, primi post naš danas. Okay. Primi Ramazan od nas, gospodan. Okay. Molimo te, gospodan, da nas pomogneš da ispostimo Ramazan do kraja. Okay. Molimo te da tražimo levetu kada i da nađemo, gospodan. Okay. Molimo te da nas upišeš među ono iz sve rogoveze koje si oni su moji oslobođeni od vatri. Okay. Gospodan, počasti nas da budemo oslobođeni od vatri. Okay. Gospodan, sačuva nas od na oba svijeti. Okay. Od vatri je skušenja, ugljeni Amen. Gospodar, počasti za da čuvamo Tvoje granice Amen. Gospodar, počasti nas da Teg pozivamo Gospodaru, počast nas da se tebi sjeća. Najlećim te imenom molimo, počasti nas da pomažemo vjeru na svakome mjestu. Najlećim te imenom molimo, Gospodaru, počasti nas dženetom i svakim djelom koje približava dženet. Smiluj se roditeljima našim. Smiluj se dači i sestrama koji su prisudni i onima koji su odsu. Gospodaru, molimo te za umet. Molimo te učini nas da mi budemo od umeta zato što za umet mi novog učijemo. Gospodaru, mi smo mali narod muslimalski, pa nas sačuvaj صوموا يا